És divendres 12 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us expliquem que avui s'ha iniciat el servei del bus Juli Vier. En comentarem les novetats amb el director del grup Sarfa Moventis, Enric Jimeno, i també amb el regidor de promoció econòmica i primer tinent d'alcalde, Joan Vigues. També escoltarem els protagonistes de la tercera conferència en torno de la vanera que organitza la Fundació Arnest Murató, Ricard Balil i Tània Balil, que aquesta tarda a la biblioteca ofereixen aquesta tercera conferència. La informació comarcal destacada de les darreres hores ens portarà a explicar que ja s'ha constituït el Consell Comarcal del Baix Empordà que ha deixat a Joan Loureiro com a president. Per tant, doncs, Esquerra Republicana per primera vegada entra a formar part de la presidència i desbanca així el PCC i la Convergència que ho havien estat des de l'any 1988. Avui també es dona el tret de sortida del festival Cap Roig, on ja s'han venut 36.000 entrades. Ho comentem amb el director del festival, Juli Guiu. I acabarem aquest informatiu d'avui, com és habitual, amb la previsió meteorològica que ens portarà un dia més l'Enrique Moltó, geògraf i professor de la Universitat d'Alacant. Comencem aquest darrer informatiu de la setmana i després d'aquest programa especial que usem ofert des de Calilla de Palafrugell i ho fem per explicar primer de tot que el Julivia Bus torna a estar en marxa. Des d'avui mateix, dia 12 de juliol i fins al 22 de setembre, aquest bus recorrerà als principals punts d'interès turístic de Palafrugell. L'objectiu principal és el de facilitar la mobilitat tant dels visitants com també dels vilatans el Jolivia Bus reforça el servei en els nuclis costaners, així uneix Palafrugell amb Tamariu, Llafranc i Calella de Palafrugell i també amb espais emblemàtics turísticament com poden ser el Far de Sant Sebastià i Cap Roig. Aquest serà el sisè any consecutiu que per aquestes dates d'estiu doncs el Julivia Bus torna a recórrer aquests indrets, i ho, aquests indrets i ho fa gràcies a la col·laboració entre l'empresa Sarfa del grup Moventis i l'Ajuntament de Palafrugell. Recordem que l'any passat un turístic total de 5.500 usuaris van fer ús d'aquest servei. Com a novetat d'enguany, s'han fet millores incorporant una pantalla en el bus que indicarà cada parada i millores a l'aplicació de Jul del Julivia que trobareu a dins de l'aplicació Palafrugell al mòbil, com són el detector dels espais d'interès segons la posició geogràfica i millores en la imatge i disseny de les noves pantalles d'informació. El trajecte complet té una durada aproximada de 90 minuts en sortides de l'estació d'autobusos de Palafrugell a dos quarts de 10, a les 11, a dos quarts d'una, a les 4, a dos quarts de 6 i a les 7. Els usuaris poden pujar i baixar del bus tants cops com vulguin durant el dia de validesa del bitllet. Com ja és habitual, el servei es farà en un autobús descapotable de 34 places més el conductor, amb possibilitat de 29 places més una persona en mobilitat Reduïda. A més a més, el mateix dia d'ús del tiquet, els usuaris es poden beneficiar de descomptes en activitats esportives i de lleure, excursions en caiac, immersions i batejos, de submarinisme, lloguer de bicicletes i també en equipaments culturals del municipi com poden ser el Museu del Suro, la Fundació Josep Pla, la Fundació Vilacases o els Jardins de Cap Roig, per exemple. Així doncs, s'ha iniciat avui aquest servei del Juli Via i hem pogut parlar... D'una banda, amb Enric Jimeno, director del grup Sarfa Moventis, que ens ha donat els detalls d'aquesta doncs, sisena edició del Julivia Bus a Palafrugell. Bon dia, doncs, el servei del Julivia va començar ara fa sis estius, aquest serà el sisè, i és un servei que, que comunica doncs, els nuclis de Palafrugell amb Calella, Llafranc i Tamariu. Està integrat dins del servei regular de l'itinerari 6 de Sarfa i permet doncs un, un servei de, de hop on i hop de pujar i baixar al llarg del mateix dia les vegades que vulguis i per tant amb una sèrie de parades eh, permet als usuaris eh, gaudir del territori, pujar en una parada concreta, baixar en una altra i, i, i poder visitar a peu doncs, a les rodalies. No? El, el servei es presta amb sis expedicions diàries, eh, comença avui fins al 22 de setembre, Té unes tarifes molt, molt, molt ajustades, en el cas d'adults són, són 5 euros al dia... Uh, amb aquests 5 euros pots pujar a baixar les vegades que vols, uh, si vols uh, un bitllet de 3 dies que no cal que siguin consecutius, doncs estem parlant d'un bitllet de 12 euros i perquè fa els, els, uh, els nens i nenes de 4 a 12 anys el, el preu és de 2 euros i mig al dia i si vols uh, gaudir d'aquest bitllet de 3 dies que no cal que siguin consecutius, doncs el, el preu quedaria amb 5 euros. Uh, estem doncs, molt i molt contents de poder un any més estar aquí. Uh, Sarfa està molt relacionada doncs, amb Palafrugell, de fet va ser on va néixer, D Aquí dos anys celebrem el centenari per tant són 98 anys en aquest moment de, de reglament a la zona i per tant ens fa molta molta il·lusió poder començar aquest servei una vegada més i oferir als, tant els vilatans com als, com els visitants donc aquest, aquesta experiència que creiem i per els feedbacks que rebem doncs és força gratificant. A més Enric Jimeno també ha comentat la principal novetat per a aquest any que presenta el servei Sí, per aquest any eh, s'ha posat un sistema de, a través d'un monitor intern que informa els usuaris de les properes parades. És a dir, per nosaltres és fàcil reconèixer qualsevol dels llocs, els indrets on passa el bus, però hem de posar-nos també en el lloc d'aquests usuaris que arriben per primera vegada i que pensem que és un plus important que quan arribin a Calella o a Llafranc o a Batamariu hi hagi un rètol que els informi en català, en castellà, en anglès i en francès de la parada. Està fet eh, informàticament, automàticament, en funció del geoposicionament del vehicle, salta doncs, el, el, el rètol amb la propera parada i tan bon punt aquest bus abandona aquesta parada, doncs eh, entra en funcionament el següent step, que diguem no?, que seria informar de la propera parada. I per últim, el director del grup Moventis, del grup Sarfa, també ha destacat dades dels anys anteriors... Sí, bé, l'any passat es van transportar 5.500 persones, per tant estem parlant, no, no, no busquem tampoc transportar moltes moltes més, el que volem és això no? que, que es gaudeixi d'una experiència única això és el que ens diuen aquests usuaris quan, quan baixen i quan se'ls pregunten i se'ls fan enquestes, doncs el grau de satisfacció és molt elevat i pensem en aquest moment que aquest, que aquest servei ja és un dels característics de, de la Costa Brava de l'estiu, abans comentava no? l'estiu és una mica a avaneres és cap roig i també és julivia i per tant, doncs el eh, L'èxit és poder gaudir d'una manera harmònica, d'una manera... Eh, pausada d'un indret espectacular, d'unes vistes que no es poden obtenir a través del vehicle particular o a través d'un autobús convencional i per això doncs, vam apostar fa ja sis anys amb, amb l'Ajuntament i amb, amb l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell per aquest bus descapotat que, que permetia eh, una novetat important respecte a la, la gran majoria de serveis eh, interurbans que no tenen aquesta possibilitat de, de, de, de fer-ho amb un bus descapotat i d'altra banda doncs, també hem pogut parlar amb Joan Vigues regidor de promoció econòmica i primer tinent alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell que ha destacat que aquest Juli Via Bus d'una banda vol que serveixi doncs, per a més a més a la gent a les platges i d'altra banda que tenen la voluntat des de l'equip de govern que aquest servei de bus que es pugui allargar al llarg de tot l'any tot i que amb algunes diferències òbviament a les que presenta el Juli Via Bàsicament ens ofereix una, una cosa que l'equip de govern actual ho té molt clar que, que l'atractiu de les plages hi és però però també hem de, hem de fer conèixer tots els atractius que tenim en aquest poble i la Julivia és una és uns, ens ofereix això poder venir a Palafrugell, poder donar un vol a gent que no coneix el far de Sant Sebastià a gent que està a Calella i Sant Batamariu a gent de Tamariu que, allà, que pot anar allà a Franc és, una, és un atractiu turístic més aquest servei que, que pugui comunicar-nos eh, amb les plages, no sé si serà el Jolivia, el Serrà o el Panagal, però és evident que nosaltres, eh, la gent que està a les plages, l'hem de portar en el centre del poble i hem de fer conèixer el poble, el mercat, les botigues, la, el potencial comercial, el potencial gastronòmic que també tenim en aquí i per altra part els vilatans de Palaforgell de tota la vida i els que viuen aquí també costals a les plagies. Però ja et dic, eh, sí, el potenciarem segur, perquè és una de les coses que nosaltres en el programa coincidim els tres partits de govern que volem iniciar un servei de llançadora, que no estem parlant amb la SARFA, eh, que ens comuniqui en un espai, molt, la, la juridia eh, ens comuniquem en un espai d'una hora, una hora i quart, una hora i mitja, i volem, una, volem un servei que ens comuniqui en un quart d'hora. Eh, no el servei regular que tenim avui, que ens comuniqui en, en mitja hora, sinó molt més ràpid encara. Que tu puguis saber que, que, que permanentment des de les 8, les 9 de la matí fins a les 10 o les 11 de la nit, doncs hi ha un servei que tu vens a dinar aquí o a sopar aquí i al cap d'un quart tornes està a la, la teva destinació. Per tal d'incentivar aquest interès turístic per al patrimoni cultural i també doncs, per al comercial de Palafrugell, s'estan mirant fórmules per incentivar que la gent també adquireixi el Bueno, estem intentant que com més espais culturals hi hagi millor i que, i que aquest, aquest, com dius tu, doncs ens pugui donar l'opció de, de, de no solsament al Museu del Suro, l'espai de Vilacases, eh, Fundació Pla, donar a conèixer tots els espais culturals que tenim nosaltres, és evident, però, però no, no, no ens hem d'acabar aquí. Eh, la Jolivia pot incloure també temes gastronòmics. Eh, aquest passe que estem fent no, no, no té perquè limitar-se a temes culturals. El preu del Juli Via Bus pels adults, és a dir, per als majors de 12 anys, és de 5 euros per a un dia i de 12 euros per a 3 dies. Per als usuaris de 4 a 12 anys, 2,50 euros amb 50, només un dia i si es fa un abonament de 3 dies, el tiquet només costa 5 euros. I els menors de 4 anys no paguen. Els tiquets de bus es poden comprar a les oficines de turisme de Palafrugell, també a la taquilla de Sarfa, al càmping, La Siesta i també al mateix bus. Així doncs, fins al dia 20 2 de setembre, aquest Juli Via Busca recorrerà aquests principals punts d'interès turístics de Palafrugell. Seguim en aquest informatiu i ho fem amb noves informacions relacionades amb el municipi per explicar que avui tindrà lloc la tercera de les conferències en torn de la Mont de l'Havanera. Avui tindrà lloc la xerrada del cantani recopilador Ricard Balil, autor de tres recopilacions d'Havaneres i cançons de taverna, i el contrapunt el posarà la seva filla, la música terapeuta, Tània Balil, que sota el títol d'Havaneres en dues generacions, oferiran aquesta tercera conferència. Tant en Ricard com la Tània han passat pels estudis de Ràdio Palafrugell i d'estar d'aquesta entrevista on, a més a més, també ens han cantat doncs, ho, aquest fragment que explica una miqueta com anirà enfocat a aquesta tercera conferència. Senyores i senyors, seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i avui tenim un plaer enorme perquè tenim dues persones a la nostra sintonia aquí en directe que ens parlaran d'Avaneres. Ho farem perquè aquest divendres tenim a dos quarts avui del vespre, la Biblioteca de Palafrugell, una conferència xerrada eh, que es titula Avaneres en dues generacions. Una conversa musicada, segons ens comenten, en Ricard Valil, qui saludem, bon dia, benvingut. Hola, oh, bon dia. Gràcies per estar nosaltres. I la Tània, eh, que també ens acompanya, Tània Valil, benvinguda. Gràcies. Gràcies a tots dos. Tots dos estaran eh, doncs, a disposició dels oients que ho desitgin a dos quarts de d'avui del vespre per portar-nos aquesta conversa musicada. El títol eh, em diu Aveneres en Ducas Generacions. A mi em diria això doncs, que Aveneres Passades d'una a l'altra, però eh, fora d'antena, en Ricard em comentava, no, això és per... Eh, averiguar o comentar com recuperem o com extreguem habaneres. És així? Exactament. Bueno, jo he fet dos llibres i recuperat cançons per dos llibres i n'estem fent un tercer eh, per fer eh, 150, cada llibre amb 50 habaneres. Oh, no, que no són de aveneres, totes. El primer llibre era de habaneres, aquest el segon hi ha sigut de, de taverna perquè realment es, es cantava de tot, no es cantava només a boneres, es cantava de tot no? i el primer llibre ho vaig fer -ho amb la meva ex, ex, ex dona, amb el seu pare que era el que el va dibuixar i una cosina cu que va fer les partitures, i aquesta, que és, una és una, la segona part, el, la que va fer les partitures, la, la Tània, mm. i a un gendre va fer els dibuixos, i jo faig, jo faig la recol·lecció, <ríe> que de música no en sé, però bueno, tota la vida, des de, des de que vaig començar a tocar la guitarra que tenia eh, 12 anys, 14 anys, vaig començar a cantar avaneres i tota la vida m'he estat cantant avaneres cançons d'aquí de taverna no? ja que els músics no en saben de I... solf alguns no? uh, es... bueno seria... Algú, el ser músic no, no, no necessita ser de solf però va molt bé ser pigarna <ríe> 1979 em dic que va ser el primer el primer, llibre, el primer llibre, sí i aquest fa dos tres anys enrere no? I, un dos dos anys, sí. fer, sí. i un altre que va en camí i, i el que bon... va camí espero que a veure si l'any que ve el traiem és que eh, Dóna molta feina, eh? perquè eh, el primer llibre va ser molt fàcil. El primer llibre eh, agafes 50 cançons, de les quals 20 o 25 són molt conegudes. Una Begalola, una mm. Rocina o tal, qual. aquestes són conegudes i, mm. i bueno, no tens problema de fer 50 cançons. Uh, les, les altres 50 la meitat la sentida per un l'altre sentida per un altre <laughs> moltes no, ningú la sap sencera i és, és un problema són aquestes les, les aveneres. Jo pensava que, que eren aveneres recuperades antigues que ningú coneixia, però no, veig que, eh, que hi ha una mica de tot, oi? No, bàsicament no, no es canten, o sigui que no coneixes ningú, menys els, els, els, els, els, els que s'han ficat, bueno, que des que han tingut interès molt, molt temps, no?, amb això. Però molt poca gent ho ha fet, eh? vull dir, els llibres que hi ha, que va fer el Montsalvatge, que, que hi havia 12 cançons només, el Montsalvatge, però un llibre estupendo, llavors el segon va ser el que va fer el Pericot amb el amb el amb el Morató, mm. que, que li va cantar les cançons, ell van agafar música, el que ho va fer, i va ser una, una manera que va ser el que va ser el principi del moviment de la venera actualment, no? Va ser la base de, de, de tot el que ha passat des de llavors. I, I llavors el tercer llibre va ser el que vaig fer jo, després el Bastons se'n va fer un altre, i aquí s'ha acabat això, no? Llavors no hi ha més que, que aquests llibres. Eh... Uh, hi ha moltes cançons que s'han repetides perquè les has de posar en el primer llibre les has de posar perquè la gent vol les, les més conegudes les, les mal conegudes que dèiem només, només saben, o saben de cançons però que molta gent té les lletres el pericot tenia una quantitat de, de lletres eh, escrites però ningú sap com es canta Uh, el Sol el Mario Sol que era un, esti un, un estiuajant d'aquí de, de Calella uh, va, té, en té 200 cançons també amb les, les lletres i, deia, i a Bebú, deia feien estrofes així i, i allà feien de chants, però tampoc sabia la música <ríe> però tot, tot i això, això per mi ha sigut, ha sigut molt important perquè tenir aquest, aquests uh, cancioneros anava molt bé perquè t'havia sentit un tros, tros d'allà per poder-los lligar, perquè si no no sabies com, com, com conjuntar un tros d'un aquell o d'un altre, no? O sigui que eh, anava molt bé tenir aquests condicioneros perquè et deien, bueno, era... era et feien tot el... Tot des de començar fins que acabava la lletra llavors anaves posant un aquí un parxe allà i anar fent, no? Allà on t'arribes el problema més, més difícil és que Uh, cançons cantades a Bagú, o cantades a Calella, o cantades a Palafolgell, o a l'Escala, que... Uh, hi ha molts canvis de lletra, hi ha molts canvis de, de melodies amb, amb acabaments, amb, amb, amb moments de coses... Que, eh, que, perquè tot era una transmissió oral i, i, i jo, jo sempre dic jo que jo sóc l'última transmissió que ja també he fet alguna marrada, segur que n'hi he fet. Però ja eh, en aquesta segona edició vaig a, i aquesta la vaig aprendre de fulano de tal, vull dir, ja, perquè em diuen, és que això no anava així, no, no anava així, però el un Nino Hermoso o cantava així o sigui, ara tu ja em diràs tu qui és més important si el, si el balardo o vosaltres Vull dir, oh, és que aquestes es d'aquesta manera les coses que funcionen així de boca orella van canviant segons el, el sector i els anys que han, que han passat no? bueno, van canviar molt aquestes cançons és que, clar, és, que és molt fàcil el discot’ te'l poses i aprens i tothom se l'apren igual però que ja no. El sentien una vegada o dues, i un ja començava a cantar-la i els que tenien molt oïdor, que, que, que era gent que tenia molta facilitat, eh, cantaven. I llavors, eh, clar, però se'n anaven, de, tant, anaven tant de, de, de, de la lletra com de, com de la música i cada vegada perdíem un i, llençol o s'afegia un jersei no? i, no? i, I, i, i això és el que és això, mm. aquí estava la, la gran dificultat de fer-la i fer una cosa que sigui que sigui, que tingui, que sigui coherent que un tros d'aquí, un tros d'allà i que al final arribi a ser coherent i que sigui bé i no devem saber eh, el nom dels autors no? de moltes d'aquestes oh, doncs. pràcticament cap ara els he posat totes les cantines cançons a internet abans no sabíem n'hi bueno, ha bastantes de Carlos Gardel que, sí, cançons mexicanes que, que cantaven aquí i, i, i bueno, és el que hi ha no? mm -hmm. el Negrete també s'encantava alguna vull dir, clar, aquestes són les cançons que es cantaven el que, el que és bo de, de les abaneres antigues pel meu punt de vista és que han passat per una per una criba o sigui, les lentes han quedat a part. I les bones són les que, les que, les que queden, no? Ara, avui en dia es fan moltes aveneres, com es fan de, de totes les cançons, que em sembla fantàstic, perquè que sigui viva, que es fagin aveneres, però hi ha algunes molt bones i algunes que no, que són molt dolentes, vull dir que no tenen gràcia. I... I a la llarga, d'aquí doncs, 50 anys, aquestes dolentes, ja ningú se sentirà, encara que les bones quedaran eh, perennes. no? O sigui que la gràcia que té les cançons folclòriques d'aquestes antigues és que han, han passat el, per sobre del temps i que, i que i estan aquí perquè encara són bones, perquè si no, no hi serien. Mm -hmm. I, I per això fa la pena pues, pues, pues, poder-ho recuperar, no? Aquesta és una de les peces que ens aportaran ara. Expliqueu-nos una mica primer ara, què, què és aquesta peça que ens cantareu ara. Bé, aquesta és una cançó de Begú que cantava Alejandro Ferrer. El, el tuixa, li deia a tothom. I, i, era un personatge que tenia una veu molt, molt atiplada, molt, cantava molt bé. I en maneres li feia la segona i tenia molta gràcia. I com us dèiem, doncs, a més a més d'explicar-nos coses al voltant d'aquesta tercera conferència, doncs, la Tània i en Ricard doncs, també ens han ofert un parell de, de cançons que podeu escoltar íntegrament a la nostra pàgina web amb aquesta entrevista que podeu recuperar a radiopalafugill.cat on doncs, podeu escoltar, com dèiem, aquestes dues cançons, aquestes dues peces musicades que ens han portat la Tania Balil, la musica que actualment, destaquem, està vivint a Austràlia i també el seu pare, Ricard Balil, cantant i recopilador. Moment ara per a la informació comarcal en aquest espai informatiu de Ràdio Palafrugell per explicar que per primera vegada Esquerra Republicana serà al capdavant del Consell Comarcal del Baix Empordà i ho farà gràcies a l'acord que van arribar el partit d'Esquerra Republicana, tots per l'Empordà i UPIM. El president del Consell Comarcal serà Joan Loureiro, que fins al mandat anterior havia estat alcalde de Begur i ara es converteix així per primera vegada com a president del Consell Comarcal del Baix Empordà sota el paraigua d'Esquerra Republicana. La formació presidirà així doncs, per primer cop un òrgan que el Partit Socialista o Convergència havien encapçalat des de la seva creació l'any 1988. La sessió constituent va ser plàcida amb els portaveus de Junts per Catalunya, Jordi Soler, i el Partit Socialista, Òscar Aparicio, fins ahir. Membres del govern en funcions oferint diàleg a l'Oreiro amb qui havien governat plegats quan el Begurenc militava a Convergència i Unió. Els grups van defensar, donar valor a l'ENS i el nou president, va avançar que vol recórrer als pobles, a donar més importància als consells, al Consell d'Alcaldes i resoldre aspectes com la millora de les telecomunicacions, el transport, el transport públic i els polígons, a més de consolidar els serveis en marxa. No es va parlar, en canvi, de la gestió dels menjadors escolars de les Ampes, que la reivindiquen, una competència que segurament no s'abordarà ja fins al curs 2020-2021. I tornem cap a casa nostra per explicar que avui s'inicia un dels festivals més esperats de la Costa Brava per aquest estiu. Ens estem referint al festival Cap Roig de Calella de palà que tindrà lloc avui el primer dels seus concerts amb Maluma. Repassem com s'afronta aquesta, aquesta edició d'enguany amb el director del festival, Juli Guiu. Bon dia. Bon dia. Doncs gràcies per atendre una vegada més la trucada de Radio Palafrugell i explicar-nos explicar una miqueta doncs eh, quins concerts ja tenim amb les entrades esgotades. És pues ara mateix ja hem exaurit el concert de la Diana Kroll, d'Aitana, de Morat, de filla Teres Cruz i estem a punt d'esgotar-ne uns a buit. Mm -hmm. On està Sting, on està Ben Harper, on està el uh, Club Super 3, on no està el Maglari, uh -huh. sí, anem amb un molt bon ritme. Estem sobre les 33 entra... 33.000 entrades venudes ara mateix. Perdona, perdona, 30, 35 aquest matí, uh -huh. estava donant xifres de, de dilluns, estan anant molt ràpid. I estem, la veritat, pues, començar el festival amb aquests números, pues, et dona una certa tranquil·litat. Ara, t'ho volia comentar, respecte als altres anys, les dades són similars o fins i tot millors? que eh, Som millors però també és difícil de comparar perquè aquest any, per exemple o sigui, cada any hem variant mai hem repetit el mateix número de concerts eh. per, per tant és difícil és clous i per tant aquesta variació de 2.200 entrades eh, et, et pot enganyar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 Estem força, força contents, bé, és del món de la clàssica, sap que el món de la clàssica, per, per les gràcies, ben, ben una mica menys, mm -hmm. i, però bueno, serà un espectacle espectacular. Eh, portem la Gia Orquestra amb 64 músics dalt de l'escenari, eh, la Ino farà els èxits de, de cine, de gran cine, eh, on estan les grans àrees doncs, de, de, de pel·lícules com Filadèlfia, com El Padrino, si serà un concert... Jo crec que és un espectacular, una gran sí. col·laboració.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 Doncs del 12 de juliol al 21 d'agost, 25 concerts amb, aquest, amb aquests sold-outs que, sold que ens ha comentat en Juli Guiu, Diana Kroll, Sílvia Pérez Cruz, la pala frugillenca, Luis Fonsi, Morat i també Aitana. I amb aquest altre doncs, concert, doncs 10 gairebé que també estan a punt d'esgotar de, de entrades i amb aquest punt de partida, 36.000 entrades venudes abans de l'inici del festival... Doncs, Juli, tot sembla doncs, que s'encamina cap a un bon Cap Roig. Nosaltres doncs, desitgem que així ho sigui i estarem atents a la sintonia de Ràdio Palafrugell doncs, per seguir com es desenvolupa aquest festival. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, com sempre. Doncs Amb aquestes ja 36.000 entrades venudes i amb l'horitzó d'intentar doncs, arribar a aquestes 46.000-48.000, doncs, hem uh, conversat amb Juli Guiu, director del festival Cap Roig, que des d'avui fins al 25 d'agost fins al 21 d'agost oferirà un total de 26 concerts que ompliran, doncs, segurament Calella de Palafrugell amb diversos concerts. Podeu trobar més informació a la nostra pàgina web on, on us enllacem amb la web del festival. I ara és moment de tancar aquest informatiu d'avui, divendres 12 de juliol, al darrer de la setmana, i ho fem, com és habitual, amb la previsió meteorològica que ens porta un dia més l'Enrique Moltó, geògraf i professor de la Universitat d'Alacant. Bon dia, Enrique. Hola, bon dia a tots. Situació del temps per a este cap de setmana, dominada per les temperatures altes, les, és a dir, altes vol dir mínimes per damunt de 20, 22 graus i màximes, i avui ja hem perdut un de trenta en tots aquests dies. A més a més, la possibilitat de cara, sobretot a diumenge de l'esprada, de que puguin aparèixer algunes tronades, alguns fenòmens de tronada, com sempre, molt irregulars, que poden afectar a aquesta zona. En qualsevol cas, tampoc pareix que sigui a massa causa, però sí que convé almenys senyalarlo. Doncs unes bones temperatures, les que ens esperen per aquest cap de setmana, tot i que hem de posar la mirada també en aquest diumenge a la tarda, diumenge al vespre, on és possible que aquí al nostre municipi i al nostre comarca pugui haver-hi algun ruixat, alguna tronada, com ens apuntava Enrique Molto. I amb la previsió meteorològica tanquem aquest informatiu d'avui divendres, el darrer de la setmana. Nosaltres ens emplacem ja a a dilluns per tornar-nos a escoltar, tot i que us recordem eh, que si voleu estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell al voltant de la nostra vila i també allò més destacat de la comarca estigueu tens a la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat on anem actualitzant el minut tot el que passa a Palafrugell nosaltres doncs ens retrobem dilluns però seguiu connectats a la sintonia de Ràdio Palafrugell i també a